Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. I dagens Creepypodden firar vi jul med allt från folksägner från 1600-talet. Rapporter om märkliga varelser vid landsvägar i USA. Och en upplevelse som bevisar att inte ens under julhandeln går vi säkra från det okända. Julen är en mörk högtid Vi strävar fram genom korta dagar I desperat jakt på värme och ljus Vi försöker jaga bort nätternas långa, dunkla timmar Med adventsljusstakar och lucior Med varm glögg och färgglada koftor Men även sterilljus brinner alltid ut till slut Till slut kryper skölden och mörkret på oss och då är det bara att krypa närmare in i den varma filten och vänta ut de kalla månaderna bäst vi kan. Det här är Creepypodden med mig, Jak Werner, och idag har vi ett julavsnitt åt er. För så länge vi har firat jul, så länge har också firandet kantats av skrämmande historier om oförklarliga upplevelser i mörkret. En av de mest klassiska sagorna har berättats i delar av Europa i minst 1500 år- och åtminstone sedan 1600-talet har den cirkulerat också i Sverige. Den historien kallas för De dödas julotta. Så här lyder en version av berättelsen. På en gård i Skåne arbetade pigan Karna Jönsdotter. En vinter fick hon en klocka av sin husbonde för att kunna komma upp i tid när solen inte kunde väcka henne längre. Men den hakade ibland upp sig och stannade, vilket många morgnar ledde till att hon försenade rusade in på gården för att ta i tur med dagens sysslor. På juldagsmorgonen det året vaknade Karna med ett ryck och insåg med fruktan att klockan återigen hakat upp sig och att hon nu var sent till julottan, den allra viktigaste gudstjänsten kring jul. Hon skyndade upp och iväg till kyrkan för att komma sent in i kyrksalen när hela byn ser på. Det var det pinsammaste hon kunde tänka sig. När hon närmade sig kyrkan såg hon att det redan lyste ur fönstren och hon bannade sig själv och sin dåliga veckaklocka. Med huvudet nerböjt i skam slog hon upp portarna till kyrkan- gick in och tog tyst sin plats i en av bänkarna längst bak- där bara en gammal gumma satt. Men när hon tittade upp mot prästen som predikade- fann hon det konstigt att det var någon annan- än den vanliga prästen som stod där- han var dessutom blek och med insjunkna kinder och djupt liggande ögon. Då ryckte någon i hennes skal. Hon tittade åt sidan och den gamla tanten på kyrkbänken tittade tillbaka på henne. Förvånad insåg Karna att hon kände igen tanten. Det var hennes gamla moster Agata. Förvåningen övergick i skräck när hon slogs av en ny insikt. Agata hade varit död i över tio år. Vad gör du här? väste Agata till henne. Än är det för tidigt för de levande. Nu håller de döda, Julotta. Ge dig av omedelbart, för här är det farligt för dig. De döda tål inte er levande. Och knappt hade Agatha hunnit tala färdigt- för en Karna såg människor med bleka, gråa ansikten- ibland vanställda av skador och fruktansvärda sår- vända sig om i kyrkbänkarna och få syn på henne. Karna for upp i bänken och rusade mot portarna igen- och våldnaderna från förr hann i kapp henne- och grep efter hennes hår och kläder. Någon fick tag i hennes skal och hon fick slita den av sig för att komma loss. Hon sprang i hysteri hela vägen hem igen och föll ihop på sin säng där hon sen blev liggande svårt sjuk i flera veckor innan hon bättrade sig. När folket kom till kyrkan den juldagsmorgonen låg det en grå jordhög på kyrktrappan. Det var det enda som fanns kvar av karnas sjal som de döda fått fattig. i. Idag går vi inte så mycket i kyrkan längre. Men julen är fortfarande mörk och historierna finns kvar. På Reddits underforum No Sleep, där folk publicerar sina egna spökhistorier- berättade användaren manen-lyset på juldagen 2014- om en liten film han spelade in till sina döttrar. En film som fångade mer än han själv hade planerat- För något år sedan så hittade jag en väldigt häftig julgranskula på en begagnad affär. Den hade en inbyggd kamera så att man på ett ganska unikt sätt kunde spela in hela sitt julfirande. Den kostade inte mer än 100 kronor och jag köpte den och tog hem den men eftersom det var långt kvar till jul då så la jag den i något skåp och så glömde jag bort den. Men i början av december förra året så skulle jag och min familj, alltså min fru och mina två döttrar, börja julpynta. Och då kom jag ihåg julgranskulan. Jag visade den för flickorna och min fru och jag sa att vi kunde försöka fånga jultomten på bar gärning. I bakhuvudet så började jag redan då smida en plan som inkluderade mig, jultomtedräkten i källaren och en nattlig uppvisning framför kameran. Flickorna älskade idén och de började omedelbart leta efter den bästa möjliga grenen att hänga julkulan på. Några dagar innan julafton så testade jag kameran och bytte gren. Tjejerna hade valt en plats där den var vinklad rätt in i en vägg. Morgonen efter så kollade jag igenom filmerna jag hade spelat in och det såg bra ut. Jag satte in ett nytt minneskort och bytte för säkerhetsskuld batterierna en gång till till ett par splitter nya. Jag ville absolut inte göra mina fina döttrar besvikna på det här. Dagen innan julafton hade vi familjemys. Vi spelade sällskapsspel, vi åt långt mer julmat och godis än våra magar rymde. Vi har en liten tradition till julen och det är att barnen får öppna var sin julklapp innan de går till sängs. Flickorna var helt uppe i varv efter allt socker och vi hörde dem fnissa och leka med sina nya leksaker långt efter att vi hade släckt lampan och de egentligen skulle sova. Då då hyrsade en av dem ner den andra och sa att hon hade hört bjällerklang eller ljudet av tomtens släde när den landade på taket. Till slut tystnade de och somnade. Min fru kysste mig på sinden och gick upp för att lägga sig medan jag gick runt och släckte ner alla lamporna i undervåningen. Men innan jag gick upp för att lägga mig själv så var det dags för min stora filmdebut. Jag gick ner i källaren och hämtade tomtedräkten, satte på mig den och så fyllde jag upp den röda kappan med en kudde framför magen. Till slut klev jag in framför kameralinsen. Jag gjorde allt som en tomte ska göra, jag klappade mig av magen, jag sa ho, ho, ho. Jag åt några av kakorna vi hade lämnat framme och la julklapparna vid den öppna spisen. Allt framför den rullande kameran. En ganska imponerande skådespelarinsats som jag får säga det själv. På julaftonsmorgonen väcktes vi av att flickorna rusade in i vårt sovrum. De var så upprymda över övervakningskameran i julgranen att de insisterade på att vi skulle titta på den filmen innan de ens hade hunnit öppna sina klappar. Jag förde över filmmaterialet till min laptop, jag spolade fram tills där jultomten dök upp och så klickade jag på play. Våra döttrar pep av upphetsning och de tryckte näsorna mot skärmen så vi knappt såg någonting själva. Det var så glädjande och roligt att se hur lyckliga filmen hade gjort dem. Sen övergick vi i alla fall till att öppna julklapparna. Mitt i högen av paket så såg jag en liten låda som jag inte hade märkt kvällen innan, inslagen i ett blott cellofanpapper som jag inte kände igen. På lådan så stod mitt namn skrivet, men min fru verkade lika överraskad som jag över att se den där. Hon kände inte igen den. Då sa min ena dotter med sin ljusa och glada röst, –Pappa, den måste vara från tomtenissen. Jag hummade någonting. Jag var van vid att mina barn säger konstiga saker. Men min fru tog fasta på vad hon sa och frågade vad hon menade. Vår dotter pekade på datorn där filmen från natten fortfarande spelades upp eftersom att jag inte hade kommit åt och pausade den. Tomtenissen som tomten hade med sig, sa hon. Jag kände en kall kår ut med ryggraden. Jag hade inte haft med mig någon nisse. Jag spolade tillbaka filmen och började hoppa fram i den minut för minut tills jag upptäckte vad min dotter hade sett. I vardagsrummet tillsammans med mig fanns det någon annan. Efter att jag hade släckt ljusen i rummet så dök han upp i ett av rummets hörn. Han stod där tyst och stilla och tittade på när jag spelade tomte. Plötsligt insåg jag att videons ljud tystnade– –att dess ljudupptagning verkade ha slutat fungera. Den märkliga, smala och ganska långa gestalten stod blickstilla i över en timme– –med ansiktet till synes riktat direkt mot kameran. Sen gick han fram till fatet med kakor som vi hade ställt fram– –och bet huvudet av en pepparkaksgubbe. Jag sneglade bort från datorskärmen mot tallriken– och där låg pepparkaken med tandavtryck på den brutna halsens kant. På skärmen tog mannen några tysta steg mot granen och julkulan med filmkameran. När han sträckte fram armen mot kameran upptäckte jag att ljudet visst fungerade. För då hörde jag hans långsamma, djupa andetag. I samma ögonblick som han fattade tag om julkulan klipptes filmen av och allt blev svart. Jag drog till mig det blåa lilla paketet som ingen av oss hade lämnat där. Stegade ut i köket och slet upp det blåa telefonpappret. Inuti fanns en liten ask och när jag öppnade den så låg där batterierna som jag hade satt in i kameran kvällen innan. Min fru gick och hämtade julkulan från vardagsrummet där flickorna lekte med sina julklappsleksaker och öppnade batteriluckan. Den var tom. Jag vet inte vad som skrämmer mig mest med det här vad filmkameran fångade den där natten eller att vi inte har någon aning om vad mannen gjorde efter att ha stängt av kameran. Även i Sverige upplever vi märkligheter kring jul. På forumet Flashback finns det en tråd som heter Vad har ni upplevt för övernaturligt? Där användarna berättar om sina egna upplevelser i oktober 2008 beskrev användaren Ambien Bear en skrämmande upplevelse en vinternatt då henne sov över i sin pappas lägenhet i Göteborg. Min far äger en fin lägenhet i centrala Göteborg. Det är en trea men han bor inte där speciellt ofta eftersom han ofta reser på grund av jobbet. Han fick lägenheten för ett lägre pris för att en kvinna hade hängt sig där under 80-talet och tydligen var många andra lite för vidskepliga för att flytta in där. Pappa gjorde ett riktigt klipp och sen la han ut säkert 300 000 på renovering vilket var mycket 1988 eller 1989 när han köpte den här lägenheten. Pappa är för övrigt fullblodsatist och han tror inte på spöken eller liv efter döden ändå så brukar han gilla att berätta en historia om att han en gång blev väckt mitt i natten av att kranen i köket stod på jag tror han gör det för att skrämma oss barn och för att imponera lite även om han själv inte tror att den döda kvinnan från 80-talet var inblandad den där kvinnan förresten är något av ett mysterium vi har aldrig brytt oss tillräckligt för att efterforska den där kvinnan och den enda sällan vi har på att hängningen verkligen äkt rum ja det var mäklaren som sålde lägenheten i december år 2000 åkte min far till Brasilien för att bo där i tre veckor och arbeta på någon reklamkampanj för någon sojadryck. Han undrade om jag ville passa lägenheten medan han var borta och det ville jag verkligen. Jag var 16 år och bodde hos min överbeskyddande mamma. Två veckor av frihet. Jag såg i vardagsrummet framför tvn och hade polare över ganska ofta den första veckan. Vi festade aldrig så värst hårt. Vi bara njöt av friheten och folköl och filmer. Jag var aldrig rädd för det här förmodade spöket. Men efter en vecka hände någonting som jag fortfarande har oerhört starka minnesbilder av. Som än idag får mig att rysa. Bara jag tänker på det. Klockan var strax efter tre på natten. Det var en fredag och jag var ensam i lägenheten. Jag hade kollat på gamla videokassetter från barndomen, mest ducktail som jag minns rätt. Jag låg mig för att sova runt elva på kvällen på pappas bäddsoffa i vardagsrummet. Och plötsligt så väcktes jag ur min sömn av ett oerhört högt, metalliskt skrammel som om någon hade vält en bokhylla fast tyngre och skramligare. Jag väcktes i panik och var livrädd, oerhört förvirrad. Jag rusade upp i bäddsoffan och trodde instinktivt att någon hade tagit sig in i lägenheten för att skada mig. Jag tog tag i en sax för att försvara mig och begav mig mot var ljudet hade kommit ifrån. Köket. Dörren in till köket var öppen och taklampan var tänd. Vad jag såg framför mig fick mig att bli ännu räddare än vad jag var när jag väcktes. Varenda kastrull, stekpanna, rivjärn, bestick och köksknivar ligger på golvet i en stor röra som om någon hade rusat in där och slängt allt i golvet på en och samma gång. Glas, tallrikar, muggar, prydnader och allt annat är helt orört. Bara metallobjekten hade hamnat på golvet. I panik sprang jag ut ur lägenheten, ställde mig i trappuppgången och bultade på grannens dörr. Jag har känt henne sedan barndomen och hon släppte in mig direkt när hon såg att någonting var fel. Vi ringde efter två bad om hjälp. Vi sa något i stil med att någon inne i min pappas lägenhet har gått loss på köket. Polisen var där inom tio minuter och så gick de igenom lägenheten. Ingen var där. De frågade mig om jag hade låst ytterdörren innan jag hade lagt mig och det gör jag alltid. Jag låser alltid dörren även om det är mitt på dagen. De kollade runt i hela trapphuset utan att hitta någon. Jag gick in i lägenheten med poliseskort- Samlade ihop mina kläder och blev körd hem till min mamma i Partille. En annan plats på nätet där människor ofta berättar om oförklarliga upplevelser- är 4 och dess underforum X för diskussioner om det övernaturliga. I trådarna berättar användarna bland annat om vad de upplevt- under det att de varit ute och kört bil. Och i tre olika trådar- Två från 2014 en från 2012 dök tre olika historier upp som alla liknade varandra. Dessa historier skvallrar om att det kanske finns någonting okänt längs de ödsliga vägarna i USA. Någonting som vaknar upp under vintern som jagar efter billjusen. Så här berättar de tre olika anonyma användarna. För några år sedan så skulle jag och min flickvän tillbringa julen med hennes familj- de bor sex timmars bilfärd från oss. Och eftersom vi ville överraska dem så bestämde vi oss för att köra i iväg vid timmar på natten. Det var jag, min tjej och hennes syster med pojkvän. Jag körde och vi tre på natten så var jag ensam vaken. Vi var mitt ute på vägen i Texas. Inga städer eller ens byar någonstans på flera mils avstånd. Plötsligt, några hundra meter framför mig på vägen- så såg jag en bil vid sidan av landsvägen med varningslamporna påslagna. Jag saktade ner och tog fram min telefon eftersom de i bilen kanske behövde hjälp av polisen eller så. Så såg jag någon vandra på sidan av vägen i dunklet. Jag började sakta ner ännu mer och veva ner vindrutan för att kunna fråga om allt stod rätt till. Men när jag kom närmare figuren så märkte jag att han var onaturligt lång. Minst två och en halv meter. Jag blev lite skärrad av att se honom gå där för sig själv, mitt ute i ingenstans. Jag det till för att väcka de andra eftersom det kändes bättre att inte vara den enda vakna. De kom långsamt till sans och vaknade, en efter en, och jag pekade ut killen i vägen. När det bara var så där 30-40 meter kvar till honom så insåg jag att han gick på alla fyra som någon sorts smal människo-apa. Min flickvän skräck till av skräck och började be mig att köra snabbare. Jag ville bara titta närmare på den där figuren först. När jag passerade figuren så körde jag i promenadtakt. Vi stirrade samtidigt ut genom fönstren när den plötsligt vände sig mot oss och visade upp ett människoansikte. Men det var så konstigt så såg ut som ett datoranimerat ansikte. Som figurerna i iRobot. Vi skriker allihopa och jag trycker gasen i botten exakt samtidigt som den slängde ut sin säkert två meter långa arm mot bilen. Och det klonkade till i plåten. Vi bränner på, men jag ser i backspegeln hur den börjar galoppera, rusa efter oss efter att det i förstnande desperation har rejsat på i någon minut så försvinner den sakta i mörkret bakom bilen och jag andas ut. Vid det laget var vi i bilen antingen gråtfärdiga eller så grät vi faktiskt. Vi ringde polisen när vi kom hem till min tjejs föräldrar och de sa att de skulle åka dit och undersöka men vi fick aldrig veta om de hittade något. Nu för tiden åker vi en annan väg när vi ska hälsa på hennes familj. Det här kanske inte låter så läskigt, men än idag så blir jag verkligen skrämd när jag tänker på det. Det var förra julen, och som vanligt så skulle jag hem till min familj. Bilresan dit tar i vanliga fall bara några timmar, men på grund av en vägreparation så var vi tvungna att ta en omväg genom ett naturreservat. Vi började på kvällen, och vid två på natten hade vi fortfarande inte kommit fram, utan körde genom en mörk skog som aldrig verkade ta slut. Och alla i bilen var trötta och tysta. Plötsligt dök en annan bil upp mitt på landsvägen framför oss med helljusen på. Vi svängde runt den och jag tittade in genom fönstren på bilen. Den verkade helt tom. Det var konstigt men jag orkade inte riktigt bry mig, utan körde vidare. Några minuter senare så märkte vi att någonting sprang bredvid vår bil mellan vägen Och skogen. Med ögonen på vägen framför mig så saktade jag ner, eftersom det kanske var någon i bilen som vi åkt förbi som behövde hjälp, tänkte jag. Men plötsligt skriker min kompis i baksätet att jag snabbt ska köra därifrån. Alla andra i bilen vaknade och började skrika, det blev kaos där inne. Jag slet blicken från vägen framför mig och tittade i backspegeln för att se vad de hör på att vråla om. Och i mörkret upplyst av mina röda bakljus så såg jag en varelse stor som en människa men som helt uppenbart inte var mänsklig. Den försvann i mörkret bakom oss när jag drog på hastigheten. Mina vänner som såg varelsen på bara några meters håll beskrev den som en stor rävliknande gestalt men med en människas ansikte. Men efter den natten har de aldrig mer velat prata om den. Jag var sex år gammal. Mitt i den värsta snöstormen på säkert 20 år skulle vi åka hem från julfirandet med min familjs vänner. Jag satt i baksätet insvept i filtar och sov men då och då vaknade jag till och tittade ut genom fönstret och det var kolsvart ute. Vi befann oss på en grusväg med tät skog på båda sidorna. Pappa körde och min mamma och lillebror sov. Jag tittade ut genom fönstret och höll precis på att somna om när jag tyckte att jag såg någonting stort som rörde sig i takt med oss. Först trodde jag att det var en älg men det verkade springa på två ben. Det var för smalt för att vara en björn men större än en människa. Jag sa till pappa att titta ut och när han tittade tillbaka på mig såg jag att han var helt blek i ansiktet. Den har sprungit där en timme. Jag blir inte av med den, sa han tyst. Den sprang vid sidan av bilen ända tills vi kom fram till en motorväg. Då vek den av, in i skogen och försvann. För de flesta handlar julen om att ge och få presenter. Det är alltid fint att se någon lysa upp av glädje över en gåva som träffade helt rätt- men det är inte alltid lika fint att ge sig ut i trängseln och paniken och faktiskt köpa de där jäkla presenterna. I en berättelse publicerad på Reddits underforum No Sleep i december 2014 berättar användaren grey 1 om en dag i julhandeln där någonting han aldrig hade tidigare kunnat föreställa sig hände. När jag var ute och julhandlade häromdagen upplevde jag något skrämmande. Jag hade gått till en shoppinggalleria för att köpa lite presenter. Det är en galleria som ser ut som gallerior brukar, fylld av folk som ivrigt slänger sina pengar på små värdelösa presentprylar från inredningsaffärer och tröjor man i brist på bättre idéer köper till sina tonåringar. Jag är inte en sån som brukar gå i affärer och hade ingen tydlig idé om vad jag skulle köpa. Men trivdes lite med att för en gång skulle trängas med lite människor som var mer stressade än jag själv. Till slut kom jag på mig själv med att bara vandra runt planlöst, förlorad i mina egna tankar. Jag brukar tycka om att titta på människor, drabbas av insikten att var och en av dem har en historia och att jag troligen aldrig mer kommer att se dem. Nu i efterhand inser jag att jag borde ha varit mer uppmärksam på min omgivning den dagen. Efter att ha gått runt i vad som kändes som några minuter märkte jag plötsligt att saker och ting började kännas lite konstiga. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på exakt vad. Kanske var det att den instrumentella julmusiken i högtalarna hade tystnat och att alla ljud på något sätt tycktes ha blivit dämpade. Kanske var det att jag en stund inte hade lagt märke till någon igenkännlig skylt som berättade vad affärerna omkring mig hette. Kanske var insikten som långsamt kröp på mig, att jag hade varit upptagen med mina egna tankar och sänkt garden. Mycket mer än jag brukar göra. Hur som helst insåg jag att jag behövde skaka liv i mig och sätta igång med dagens planer. Ni vet hur det är när man egentligen borde göra något som att skriva en skoluppgift eller sitta med tråkiga papper och ens hjärna kämpa för att slippa genom att ständigt komma på andra saker. Att prokrastinera tror jag det kallas. Jag kände tydligt hur jag befann mig i det tillståndet och mina lama försök att skärpa mig gjorde inte mycket vare sig till eller från. Men till slut lyckades jag ändå skärpa blicken och sluta zooma ut. Delvis därför att jag inte längre kände igen affärerna i gallerian. Hur många jag passerade. De såg ut som de oåtkomliga väggarna i ett datorspel som vill försöka skapa intrycket av en levande miljö. Först då började jag tydligt känna att något inte stämde. Samtidigt la jag märka till något med människorna omkring mig. Det var fullt av folk i gallerian, vilket kanske inte är så konstigt mitt uppe i hjulrushen. Men ju fler jag passerade, desto fler såg märkligt bekanta ut. Det var som att uppleva déjà vu efter déjà vu efter déjà vu. Jag kunde i några minuter inte sätta fingret på varför, men så till slut klickade det en söt tjej med kort blont hår klädd i en grönvit rand i klänning och med en vit handväska hängande på armen gick förbi mig och efter kanske bara tio steg såg jag en tjej till som såg exakt likadan ut jag stannade upp och stirrade på henne och när jag vände blicken framåt såg jag ännu en kopia av henne komma gående några meter längre fram jag kände mig plötsligt trött i benen, som om jag hade vandrat omkring i timmar. Samtidigt som jag stod och betraktade dessa flickor och funderade på vilken tillfällighet det var att alla tre hade klätt sig likadant just idag började människor som passerade förbi sakta ner stegen och vända blickarna mot mig. Det kändes märkligt. Vanligtvis brukar folk i en galleria strunta i en, även om man står stilla mitt i folkhavet och bara tittar. Jag såg mig omkring på människorna som stannat upp med blickarna vända mot mig och drabbades återigen av känslan att känna igen dem. Den medelålders brunetten med lockigt hår och blå och blus och röd kjol. Den rödbrunhåriga killen i min ålder klädd i rosa polotröja och chinos. Den svarta tonåringen med röd baseballtröja och jeans. Det var som att alla människor egentligen bara var fem eller sex personer som kopierats och klistrats in i mängder. Ju fler likheter jag lade märke till mellan dem jag såg, desto mer stirrade de tillbaka på mig. Förvirringen jag först känt över den märkliga situationen började övergå i nervositet och ängslan. Ingen sa någonting. Alla bara stod stilla och tittade på mig. I brist på bättre idéer följde jag en impuls, drog upp handen och vinkade till blondinen med grönvitrandig i klänning. Hej! sa jag. Det kändes dumt och hon svarade inte. Istället närmade jag mig försiktigt en av killarna med rött hår och rosa polotröja och frågade så vänligt jag kunde vad det var som pågick. Men för varje steg jag tog mot honom en steg tillbaka Jag staplade planlöst vidare Mot några andra personer Men vart jag gick backade alla tillbaka Så att den tomma ytan Just omkring mig förblev lika stor Det var dödstyst Jag slutade Försöka prata med dem Och allt jag hörde var mina egna andetag Och ständigt ökande puls Vid det här laget balanserade jag På gränsen till panik Ingenting såg ut som gallerian jag nyss hade klivit in i. Golven var vitare men de andra färgerna på väggar och i skyltfönster omkring mig kändes matta och glanslösa. Ingenstans syntes någon juldekoration. Jag såg mig omkring för att hitta en väg till utgången men överallt syntes samma korridorer och skyltfönster. I de bortre väggarna fanns bara en hiss till gallerians övriga våningar. Jag gick in i en av hissarna åkte ner en våning men när jag kliv ut möttes jag av samma glåmiga affärer och grupper av människor som stod blickstilla och stirrade på mig. Först när jag närmade mig dem rörde de sig och då bara för att hålla avståndet till mig. Jag tog hissen i slutet av korridoren som jag följt en våning till och upprepade proceduren. Ständigt samma syn, samma korridor, samma folk. Efter att ha halvsprungit fram i vad som verkade vara timmar stannade jag, svalde och kände hopplösheten ta över. Jag skulle aldrig hitta ut ur detta oändliga, oförklarliga helvete fyllt av stumma och stirrande mänskliga kopior. Ett oväntat ljud bakom ryggen fick mitt hjärta att nästan stanna. Jag snodde runt och såg en liten flicka bakom mig med nyfiken min. Hon var blek som en porslinstallrik och hade kritvitt hår, men jag var lättad bara över att se en annan människa som inte stirrade på samma tomma, uttryckslösa sätt som alla andra. Behöver du hjälp? frågade hon. Ja, snälla, stammade jag, överraskad men tacksam över att höra någon annans röst. Du hör inte hemma här, svarade hon. Hennes röst präglades av kall likgiltighet som började göra mig lite nervös igen. Ja, det tror jag du har rätt i, klämde jag fram. Var är jag? Jag hittar inte ut. Vet du vad dörren är? Du hör inte hemma här, Upprepade hon. Jag ska visa dig vägen ut. Följ mig. Hon svängde om och började gå. Jag följde en hack i häl genom folkmassorna av tysta gestalter, kopia efter kopia som backade undan för att just plats. Alla stirrade fortfarande på mig. Genom mitt huvud får miljoner frågor: Var hade jag hamnat? Vart tog den gamla vanliga gallerian vägen? Och hur hade jag lyckats lämna den utan att märka det? Drömde jag? Vilka var alla de här människorna? Vem var denna lilla flicka och varför visste hon hur man skulle gå till väga för att hitta ut? Hon skrämde mig, men jag hade inget annat val än att följa henne. Du hör inte hemma här, sa hon en tredje gång. Jag hoppas du inte blivit rädd. Vägen ut är här borta, fortsatte hon i en klanglös samtalston. Hon ledde in mig i en kort och trång hall som stack ut från en av korridorerna. Lyckligtvis tom på stirrande kopior. I högra väggen fanns en hissdörr med en enda knapp bredvid och mitt mittemot en trädörr in till vad som såg ut som en städskrubb. Hon stannade upp framför hissdörren och vände sig mot mig. I ögonvrån såg jag att de stirrande människorna trängdes bakom oss varifrån vi kom. Det här är vägen ut. Hissen kommer ta dig hem, sa hon och gestikulerade mot hissdörren. Tack så mycket, sa jag torrt och tryckte på hissknappen. Den lyste upp och jag hörde en motor sörra igång någonstans in i väggen. Jag stod stilla medan tusen tankar fo genom huvudet och det knöt sig någonstans i magtrakten. Med ett mjukt pling stannade hissen bakom dörrarna som automatiskt gled upp och presenterade en hisskabin belagd med paneler av rostfritt stål. Den såg helt vanlig ut så varför kände jag plötsligt en sån skräck? Oförmögen att gå in i hissen stod jag och tvekade. Flickan verkade irriterad. Du måste ta hissen. Den kommer ta dig hem, beordrade hon mig. Jag tittade på henne. Hon hade rynkat pannan och knutit sina små händer. Men det skulle inte vara så här. Det bara fick inte vara så här, tänkte jag, gång på gång. Det var inte på något sätt logiskt att jag kände sån ångest inför hissen, men ändå gjorde jag det. Hissdörrarna ryckte plötsligt till och började glida ihop. Utan att tänka kastade jag mig mot flickan, tog tag i hennes arm och knuffade in henne i hissen samtidigt som dörrarna stängdes. I samma ögonblick som jag kände hennes kalla hud i min hand började hon och alla människorna i hallens öppning bakom oss plötsligt gallskrika. Som i ultrarapid såg jag henne landa på hissgolvet och märkte hur hennes hud började krypa och bubbla som om någonting obeskrivligt försökte ta sig ut inifrån. Hennes röst förändrades från gäll och ljus till en djup, mörk stämma och den hördes över ylandet från kopiorna när hon vrålade Du hör inte hemma här. Du skulle ha gått in i hissen. Det kändes som om väggar och golv skakade. De rostfria stålpanelerna väcklade ihop sig och deras kanter blev som rakblad som skar in i hennes bubblande hud. Innan dörrarna slog ihop såg jag en sista skymt av den förvridna varelsen som nu inte längre alls liknade den lilla bleka flickan utan hade vanställts till en grotesk, demonliknande sak med rödbrunt skinn, stora och trubbiga tänder och långa klor på fingrarna. Ur såren som plåten skar upp kom en trögflytande mörkbrun sörja. Samlingen av stirrande och nu vrålande kopior kom plötsligt störtande genom korridoren, rakt mot mig. Jag spann runt mot städskrubbsdörren, såg att dörren stod på glänt och ryckte upp den. Medan jag kastade mig in i det lilla smutsiga rummet hann jag nät och jämnt överblickade och se en vask och en vattenkran på en vägg, en hink och en mopp i hörnet och en hylla med pappersservetter och annat skräp. Jag smällde igen dörren som låstes automatiskt med ett klickande. Samtidigt som skriken utanför nådde fram till dörren och det började bulta och rycka våldsamt i handtaget tryckte jag mig mot väggen och kröp ihop i fosterställning med händerna tryckta mot dörren. Det var kolsvart där inne och knäna på byxorna blev fuktiga av mina tårar. Allt jag minns är att bultandet och vrålen bara blev högre och högre. Sedan måste jag ha förlorat medvetandet. När jag vaknade låg jag och darrade på golvet, fortfarande i fosterställning med händerna över öronen. Mina kinder kändes svullna och det ringde våldsamt till öronen. Men utanför dörren var allt tyst och stilla. Jag satt där i hopkrupen på golvet i det djupa mörkret i säkert en timme och ansträngde mig för att lyssna för att försöka fånga upp något ljud utanför. Ingenting hördes. Till slut lyckades jag samla mod för att långsamt, försiktigt ställa mig upp och lägga handen på dörrhandtaget. Det var trögt men låset gick upp. Jag öppnade dörren en liten glipa, kikade ut och såg bara samma gamla hall som förut. Mina öron hade slutat ringa och jag slogs först av att den gamla vanliga julmusiken utanför spelades igen. Där den trånga hallen öppnades upp mot gallerian såg jag ett myller av människor passera med händerna fulla av kassar och paket. Allt såg ut som vanligt. Jag tog ett steg ut genom dörren med blicken fäst på människorna. Ingen av dem lade märke till mig. Alla var för upptagna med sitt handlande. Jag skymtade en grön utgångsskylt borta vid en vägg bakom folkmassan och jag ville ingenting hellre än att komma ut i luften och för alltid slippa gallerian. Men i mitt huvud rusade frågorna. Höll jag på att bli galen? Hade jag fantiserat ihop allting? Jag vände tillbaka till städskrubbens dörr och såg att det låg träsplitter på marken bredvid den och att den hade spruckit upp i inbuktande djupa bucklor. Handtaget på utsidan var borta och syntes ingenstans på golvet. Plötsligt surrade hissmotorn igång och jag hörde hissen närma sig nerifrån. Magen knöt sig och jag backade snabbt tillbaka och vände mig om i några snabba steg mot utgången. När jag klev in i folkmassan utanför hörde jag svagt plinget då hissen stannade och dörrarna gled upp. Jag var färdig att bryta ihop men kunde inte motstå och vända mig om en sista gång. Ur hissen klev en blek flicka med kritvitt hår. Från och med den dagen handlar jag mina julklappar på nätet. Du har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Länkar till de historier vi läser upp finns på vår hemsida på Sverigesradio.se. Producent för podden är Ninos Shamon. Om du vet en spökhistoria från internet som du vill höra här i podden eller om du har en egen upplevelse att berätta om maila oss på creepypodden at Sverigesradio.se. Om du vill höra någon av berättelserna igen eller ett tidigare avsnitt gå in på vår hemsida på Sverigesradio.se. Vi finns på Facebook och där heter vi Creepypodden. Tack för att du har lyssnat och god jul!